gemacht da gut geschäftte ein kokettsche hat da tut er ne steifgeheizter zeilen du lass ihr bei dein kokettsche mit da akrobaten und heiß besser den champagner aufstelln sucht der rauter mirgen und sei ob das zimmer ist schon frei welchem wünscht der manopolke verständig a purkelner san na weggelaufen aus fährendem befeil und bald hat man die gesellschaft da reingeführten reuten kabinett was es noch viel gewesen mit Räuig von fremden Männern und mit Parfumen von fremden Damen, was der Tod dort geholfen zu vertreiben mit sein Servett. Ach, Gabriel Chaimowitsch, gedinkt dir jene Juren, was es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 durch seine Sekretär. Gemeint, als willen, er will, schicken ein Käst aller Hortsch. Und durch schicken sie dir als Haarpapieren viel Watte, wer ein Kind dir eingewickelt, als er soll sich nicht zukehlen. Im Ganzen er stieg zwanzig.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 Porzellane Schüssel voll mit weißem, unberührten Schnee und auch so wie auf lacheste Natur und wie sich zu reizen mit dir, sind in den Schnee gelegen, ausgebildet, reute, fleischige Karschen. Jeder Karsch, besonders, hat er ausgelacht mit seiner Frühling-Reutkeit von der winterdicken Weiskeit. Ich danke auch, Gabriel Chemowitsch, hat er tut er gesagt und gestellt dem Teller Karschen von Nienetschgen.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 Mit wem ist er das Gewehen? Wer ist er? Wer kennt ihn? Nienitschke hat schon alles gewusst, wo sie sich dort unter Mirkens steif gepressten Hemd unter dem glanzen, dicken, heuchen Steil und seinem. Sie hat plötzlich ausgestreckt zu ihm die Hand, eine Nackete, eine Bräune, eine Dinitschke von ihrem spitzigen Abolerois von über dem Tisch. Mit ihren erwäßen, dinnen Fingern ungeheum ihm a roi se kishifn. Komm doa her, Sakharishka, komm o doa her, lebe mir, ich hab doch dich a ganzen Ufendnisch gesehn, ist er plützling ibergang zu ihm auf du, zum ersten Mut, zeitser kenne sich, und als du, wie sie wohl sich allein gewinn, erschrocken davor, hat sie zugelegt, ich hab sich verbengt noch euch, komm doa her zu mir, ich bete euch, o du auf der Kanappe.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 Aber als solche große Freund, als oftmals bin ich ein Versicht der Koffer. Ja, ich sage es offen. Und ich habe meine, als zuerst hat sich Sachariska verliebt in Mammeschen und erst danach in mir. Nicht wahr Sachariska, seit ich meine. Ja, ich habe Olga Michaelowna sehr gerne und ich achte sie sehr, sagt Mirka mit der Schmeichung. Auf Olga Michaelowna,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 Aber Boris Abramowitsch, wir haben noch gebeten, setz dich noch, ich bete, das sind alle unsere, mein Papisch, Gabriel Chamowitsch, das ist mein Hosen, und Naomi kennt er doch, ihr kommt doch in sehr zu nichts, und ihr kommt doch in sehr eine richtige Minute. Wir führen da ein Gespräch, in welchem ihr könnt uns sehr lernen. Wir garen Noch ein Wort, Meister. Der alte Mirkin hat viele Aufgehoben seiner hohen Bremen über seinen Stern bei Nienetschkes Fährte. Man hat gesehen, dass es gefällt ihm nicht, wo sie Zitereien an wildfremden, in dem intimen Familiengespräch. Aber Nienetschke hat ihm schon gewusst, wie zu zäumen, und mit ihrer kalten Fingerlacht hat sie ihm ausgegleicht die Kneitchen über den Stern. Boris Abramowitsch ist doch ein eigener Mensch. Wir können für ihn ganz frei reden, und er ist doch ein Saakluge. Er wird im Hören bald, Papischke, hat sie wie gewollt erunterlösen das Gespräch auf einem niedrigen Ton. Wie ihr Instinkt hat er diktiert, als ob er mir will, auch bloß man passig, wenn er quetscht zu viel beim Beuch. Wir sind alle neigierig zu hören,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 Einander schwor, weil wir es verbessern. Ich habe Brüchermuch gehabt, meine Stimmen gehen. Heim, bedarf ich sich zu passen zu anderen, hat Natalia gesagt, und es ist auch weggegangen, aber leidigte. Nynitschgen ist unangenehm geworden. Ich weiß nicht, warum es ist. Ich kann es gleichgültig äußern, zu keiner schließe. Sie wecken mich zu viel auf, wie sie wollten etwas gemäßt. In der Nacht hat sie zugelegt, wie versichert. Es ist, wie ich wollte, was sie etwas mehr hat. Ninochka hat genommen ihr Champagnergloss in Hand rein, gehalten dem Rand zu ihrer kleinen Lippen und gesagt, halb wie in Spass, halb in Nährens, lachendig einseitig zu beide, ich zum Futter, ich zum Sinn, wie nur sie allein hat es gekonnt. Ich werde mich davon gut halten. Verwusst, Nina Salomanovna, hat da er älter gefragt. Ich weiß es verwuss, na oftmol hob ich me ver sich allein. Es sitz vier, ich kenn dich allein nicht. Ich weiß nisch, wos ich will tun morgen. Ihr hört, od nämlich wenn ich bin gewen genemwund bei Sophia Katervne, ihr bedarf des bei teuren Sachariska, wo sie hat mich dort allein dahin geschickt.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 Derreicher Mensch vergind sich drei מול התuk, vodke, anstatt wo es darur ama, nor aimul. Aber inallach, in Charakter, in der Nashome, is noch Russland ein Kollektiv im Masse. Durch dem, do stelen sich mit Zind, mit mit Mitzvahs, mit Enti, mit Zachen, mit ein Wort mit der Nashome.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 Anisch wird er gau gott nemmene Schütfüßerein, also wie es ist gewein mit dem Patriarch Jakif. Wenn er gaui, wolt obgeteen loven in dus, wos Jakif hat getun, chotscht im Fakt mit die Steckerlach beim Wasser, wolt er sich lach kolla buches gehalten verarschuldigen. Jakif hat gaui daufhin gemacht am Mitzwelle, verweib, verdi kinderlach, Der Jid kann seine tuttägliche, egoistische, rein bräutische Interessen verwandeln in Heiligkeiten. Du sollt er mir machen sein, für die Reit, es ist jüdische Chüttlichkeit. Herabgerät von der Natschumme, Boris Abramowitsch, streckt uns zu ihm Nienetschka ihr Hand von ihm an den Tisch. Ich habe oft nur geklärt wegen dir, dass du Menschen, die sein Mägen uptehen, Nach Wussfahrer Gemeinheiten kommen in Besaia Reus die Verbrechens heuleleuchtendige Mitzwiss, mit Strahlen bekranzt. Und verkehrt wieder, sind nur solche, wenn sie so nach oben die reinste Gewohn ist, wo seitdem kommt der Reus an der Weirele. Und nimmt mich, Le Muschel, was ich soll nicht wellen tun, und er geht an anständiger Sache. Kommt aber ständig an Reus auf ihn, als solches, wo es los nicht der Nucht des Gewissen riehen.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 Seit morgen mein Pelz hat der Graf gesucht mit der bitteltigen Schmeichel geschockelt kalt die Hände von den Männer gesegnet sich und genommen sein Freund der Nurem ist er rausgeführt Dus ist die Greifen Arbusov Sofia Akadiewne hat der Junge Mirken hat es gefragt, er steunt Jo, ja, wus wundert sie dich weil sie ist er so jungen schön, wus hast du gemeint er sie ist ein altweib hat Ninetschka gefragt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 »Es masken der Klüger Boris Abramowitsch. Ich weiß nicht, was mir kommt vor, als ob sie wohl gestammt von Jiden. « »No, gewiss nicht,« fragt Sacharik. »Du hast getroffen, sie ist tak a Jidischke. No, sie ist übergegangen auf Pravoslawie, könnte sie keine Chancen haben vor ihrem Graf. No, wie a er Zoi so bist du das gefallen auf den Gedanke? A sie ist a Jidischke, sie seht doch guunsch aus, wie a Selche.«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 Hinter sie ist nochgegangen ein jünger Mann, ein Dara, ein Heucher, mit sehr scharf samitischen Aussagen, das hat sich am beulesten ausgewiesen in sein ausgeschnittener, beinerdicker Nuss in ein, ein raufhängender Leib. Die Prozesse ist ungekommen vor dem Tisch, wo die Diener haben wir weggestellt im Korb Blumen von Jinnitschgen und aufgetreten. Auf seier Ort vor dem Buket ist geblieben Stein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 »Wollte ich die Sibirische Bahn nicht gewöhnt,« hat der Alter gesagt zum Sehen, wenn sie nach Hause gekommen sind. Auf der Gass hat sich aufgefrischt der Kühler, micheieriger, frostiger Wind, wo es dort ständig so wohl noch ruhig verstückt ist. Es hat nach Hause gesehen, tiefe Nacht, wie die Nacht voll sich erst umgefangen, hat sie sich schon gewöhnt ganz spät auf den Seigen, keine Wurzeln,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 Jünglicher Meitler patischertzen halb nagge der Schürzen, alte Leit mit borwische Vieh haben sie getrotne Schnee gezittert vom Kält die Blusen dick in heuchendeckende Finger hotstram sich alle gehat darum geklicken er immer Feier was der Ballabos von Cabaret hot Verdaimtsweg gelost und sind im Verseit Der junge Amerikan bleich aufgeregt von der Szene wo se rot nervos übergeläbt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 a kluger mensch oder tanzkritiker me seid gane scho no fein in du selbe es euch mit recht das was bei andere völker heißt a verbrechen is es noch ein stein muß für russland wir haben do a neisehnisch mit menschen nicht mit dem gesetz wie hat er sich ausgedrückt der tanzmeister a moral nicht von einzelnen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 Er sehr hat verschämt den Hüssen in der Gegenwart von seinem Kalle, Chochayit, wird ihm sein Gewissen peinigen und er wird bereit sein, zu kommen, zu laufen und dich rüberbeten. Übrigens, weißt du, wer sollte uns nicht beleidigt? Nicht kein anderer, wie er kümmerts Sohn. Ich kenn ihn ganz gut. Nicht einmal schon gewinn bei mir Geld bogen. Er kümmerts Sohn, schreit heus Mirken,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 Ich erloib mir zu zweifeln, adus es gewinn der Motiv von deinem Handeln, Papischke, hat Mirken gesucht. Der alte Mirken hat sich mit seinen beiden Händen gleichgemacht ebonses, wie er wollte habe es auch aufgeschlingen dort, unter seiner Hand und ich gewollte, als er soll wer bemerken. Äußerge zeugen sich die zwei langen Spitzen von seinem Backenberg und öfters rick sich erwackelt gegeben in sein tiefer, bekäme, leider noch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 Nun no, hast du mir den Stammut erzählt, wegen einer Jäden, wo sie gekommen sind von Rom, zu euch dort wegen ihrem Jugendlichen Sinn. Mir hat er mir bis dort verschickt, auf 20 Jahre Arrestanz geraten. Ihr könnt sich nicht gar nicht geben. Dem Urteil hat er ausgegeben, das Kriegsgericht, und der Zar allein kann ihn nur no begnägen. Ihr habt nicht keinen Fehler, der die Sache zu bringen von dem Zar.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 »Und bist weiss gewesen, von sich hab dich weggeschleppt, ein Duell? Seid, wie viele Gitter Sachen sind davon herausgekommen von der nächtigen Beleidigung. Ein Mensch hat eine Rote gehabt, ein zweiter Mensch geraten wird geworden, und ein jeder wird keine Freilache fahren nach Hause. Und ein kleiner Anders wird dich eingehört, zu beklagen, zu teuten«, lacht der Pfote.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 Und e nach dir noch, Papischke, was bei dir denn solches? Fragt plötzlich Mirkin überhaktendig den Futter schreckt. Das erste, glaube ich, bei der du ändern deine Beschäftigung. Die Beschäftigung, was du hast, ist rausgekleben. Ein praktizierender Advokat ist nicht sehr zugepast von deinen Fähigkeiten. Denn du wirst mehr machen von deinem Leben, wo sich versteht,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 Menschen werden sein, entertainig zu dir. Du wirst dich bedarf nachher umsehen, wegen einer Wohnung, einer reichen, vornehmen, erstklassigen Wohnung im Stuhl, einer Sobnerk für deinen Engländer will, oder einer Moderne. Dein Engländer hat nicht gewusst, wie du, kann er herumlaufen und dir einschaffen, antike Meibel. Du wirst bedarf nachher um dein eigenes Automobil, fährt halt eine eigene, wie er soll meistens.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 recorded at the jewish public library in montreal and digitized and restored by the yiddish book center in amherst massachusetts this restored recording is copyright 2012 by the jewish public library of montreal and the national yiddish book center project coordinator at the yiddish book center is jordan kudzik art theme music is by hunkas netsky for more yiddish talking books please visit us online at yiddishbookcenter.org For reading the beverage I'm Isaiah Schafer. I shine him dank. Thanks for listening.